اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره النساء سورت کې بیان دو دریو خبرو اول یې سکه نش پاړه صحقامو د پاره دي استاد عام خلکو دی می سکه نش حقامو د پاره دي استاد دريمه سګه تقسيم دخل کو درو ډروتا دوړل کې بيان د مومي نانو ولوسهاتونو کې بيان د منافقینو ام مخ کې د منافقینو بيان شاو په شتواتونو کې دادرې شو دالی کې تاو مخ کې بيان شاو دولسهاتونو کې دلته بيان نه پلسهاتونو کې دادرې شو اول منافق ذا لكتاب تابعو او اسعى لكتاب ذا منافق تابعشو اغساليك ويو كنت مرأ من جند إبليس فرطقا وكن تمرأ من جند إبليس فرطقا تد إبليس دا دلنوه ناغت رخي مكرا حتى سوار إبليس من جند كي إبليس دا دلنوه کرده ستا دابعشو نو پوس دولو ساتونی کی بیان کی دو لس ساتونی کی بیان کی لکتاب یا سلو کال کتابیں تپوس <مدلس> کے استان <مدلس> علی کتاب ان تو نظر عالم شراوی کتاب من الصمد برنا دا تپوس بستانہ کیں او بجے تپوس باندې مخب کیا فلا تحزن پدې مې خبر کېږم د دې په سوالاتو باندې څنګهږم وله ځکه دا سه سوالات د نور بیانوم شي دي فقظ سوال پد ته فين یو سوال کړ موسی د موسی عليه السلام نه اکبر من ذالک لوې تدینا د موسی السلام نه یې سوال کړو غاټ هغه غټ سوال سو هغه دا او فقالو ا الله جاارتان ویل دووي خوښ منته الله کاره منږ د الله کارو و نو پاتون تونو او والدو ل تندر ب زولیم په د زلمم دديمتته خذ بیا اوی کزاره پ خدای مبالې مع جا مل به نهو واز دا چې راغلی وو ته دلاله کرا وافونان زالیکان او فموک تل دینه السلام دا الله دې له روزوال کړو بني سایلوم دا الله دې له روزوال کړو بني سایلوم باندې عذاب را ده او موسی السلام اول الله تامبیر ورکړه وجه دا چې سوال د بنی اسرائیل او تاسو او د زاد دوجنو سوال د دو موسی عليه السلام دو شوق او اشتیاق دوجنو دوجنو <اور نکڑا> موسی عليه السلام سوال کین الله پاک تعلیق بالممکن کړي تعلیقو بالممکن کړي ته <تغر> غره توغره که غره په خپل زوود غره په خپل زوود رضل ممکن دي <دی> زمالي دغه دنیا کې مو ممکن دي لري دې ماشي وفاه ني نو دلته زورن اور عذاب اور کو ځکه یو سوان د عنااد او د زدو جن کړو پاو نام دال کافو نو کلا دینا اور مې کوم صالح سلام د سلطان مبینا حجت کارا حجت کارا یا فمسا او یا توراتو ورفانا فقوم الطور او وردا ګراماله پاسه دونه وردا تور بیمی ساقهم بیمی ساقهم اې به سو به نقزي می ساقهم وساز مات تور جوړو سره جوړه مات کړو وقلنا لهم اوي لماجو ته ادخلوا البابا دنه شه دروازه د جمعه ته سجدا تابدار وقلنا لهم اویل ماجو ثلاثه درو په سبته یاد ما کوئی بخالي کې دغه پليته رالي یو مختصر مختصر واخر نمینو مخ کې بقره کې تفسير شوم غرس ماجو نمي ساقن غليظه او مزبوطه وي ما نقزيما نو پسو زماتو لړجو پرمان نقضېهم بي ساقم پسو زماتو لجو لوځونو لرا پسو زماتو لجو سزیند کې اند بيان کړې مَا مائده کې برآشي سورې ميدان یا رسميات کې البته سزا بیانې چې دیو نقض عهد کړو نماورلا سزاوار کړو یا و ایمان اغزیم میساقهم لعنناهم و جعلنا قلوبهم قاسیان يحرفون الکلمان موازی مائداد جیرلس تیر آیات و کفرهم بیات اللہ و قصود کفر بی پیتون دالا و قتلهم الانبیاء و قصود وجدلو دیه د جرمنا وقولین پسورین اجو قلوبنا غل جرمنا زمون دی پر دوکه بس تبع الله علیها بلکی مور لگولله الله پړې وډونو باندې لیکو بریم پسور د کفر دیو فلا انہوںه الا قلیلہ ایمان نرولی مگر لگ فلا انہوںه الا ایمان قلیلہ ایمان نرولی مگر, قلیل مگر ایمان لگ یا صفات د موصوب د زمانن فلا یومینا الا زمان قلیل ایمان راوړي مگر لګه زمانہ یا لګ ایمان راوړي نو لګ ایمان نه موثبر زګ دیو باجی کتاب نه او باجی نه یا لګ زمانہ ایمان راوړي چې مؤمنانو سره دوی شه یې قالوا آمنا لګا زمانہ ایمان نه موثبر ایمان پار وخت کې موثبر دی اب یعقوب ابراہیم پسو ده کفر دیو وقولین پسو ده جوړو لوی مریم باندې بہت عظیما درو لوی مریم باندې لوی درو جوړو کډو بہتان بہتان اغه تو چره حقت نهی بہتان عظیما لوی درو چین سڑے بیانې اغه تو بہتان وای او چیئی او بیانی اگه تا غیبت ہوئی بوتان دا سی گناہ دے چیسو پوری پچا دی بوتان لگو لے اگا نی محب کڑی نا اللہ بزینا محب دا اگا نو محبی ووڑی نا اللہ بزی اللہ محب کی اگا دا چا غیبت تکڑ لینا دا گا دا دو سوال کې دا خیر نو چیچتا چیسوک دی بدی شن خیر سوال نه کې بیا په کار دی چې غیابت نه کې ز مسلمانان په ځانې کودار نه نو نورووج په غابت پند لډی پاخې انګور په سر شروع شي انګور د خواخې به سر شروع شي ګاونډی د ګونډی به سر په دی روژړډی دا داسېګنا دی چاله غابت کرد دی دغه د پارهه بیا دعاگانانې واړې خیر به غواړی نو خیر خوله ته نه وواړی دکه سا سره نه لږې بیاې غیبت کې بیا مو کېږو. او بوتان جي چین چين دچا دي بوتان تړل نه هغه دي معاف کين ال او معاف شي مريم باندې بوتان جو کړه و بقولين بسود وينادي او چين نا قتل نرمسيا يقين وجل لي صلي سلام مسي زوي دا اسا زوي مريم جي رسول نه دلنا او نو وجه ربي اغذر اونه ولكن شبیا لهم لیکن اشتباع اکرشو دیوتا دشکل دیسا علیہ السلام پا مشر دیوں ولیکن شبیا لهم لیکن اشتباع اکرشو دیوتا درنگ دیسا علیہ السلام دائی پا مشر دیسا علیہ رنگ دا گی پا مشر ما نواشو هم مشر مشری مرکو کور کی مختلف شو چاہیے دا کو رنگ دیسو علیہ السلام نے مگاو جللے چاہیے نا دا مخبر مشروع جللے ولیکن شبی احلوں حضرت شیخ بدی مقام کې واقع بین والا ویو سڑے ہو میلی تتلے ہو پیسے ہو سرے روان دے خیال کرلے چہرہ تو کور تو زمش پدا صوب میلوٹ کی بلی کې او 200 هغه را راغلي هغه تیر اشباه په سير سره وین مې صوبې مرګ کې نه دوه سره کما هغه ور باندې کې کړسم کو خجە خان پور کې جرګه وکړه چې داسې کار وو کو چې د سره مرکو په سیوه او دا خبره دروړیدا چې د سوچ په هر کو چوس پسند خلاصېږي جو دا کٹ نو, لے نو دا کټنو غوښنه بری کور کې ونه او ونه د خپلې په کې ناسې دا, دا کور وعلى بچي چرته سارات بار ته لو واپس راو کټه مانی کې خاليولې د خیالو کوڅ دا کټه مال برابر کړل دې کې سمجاس شبا د ورالو کیاره کې کی سړیا هلال کو ژوندونه ولا ټول پیسې نه دوی سره ناراوړ یو په دې ځای ولیکن شو بهاله رنگ واژول شو دې سلام ومشر دې نا سایر paragraph شې دې پر اسان امر رسول الله دې پوه شو اس پر رالو لو پوه لپاس نه وادو کې صبح حلوه مخو په پا مالي په عزت تمه را کوې خبر اور ته کړه بلی بخبراله بلو اخ نهقل کوله چې ملنګ خیر به وړو نو یو کور له خیر چې دا ملګ هررو را دي نو ملګ یو دوکه کوې ورک او پای کې زاره چولدي ملګ کورغې روان دی په لارم بانددي دغه کور دعا او د غرن روان دی د ګوره ملنګ دې ملنګ باچا وګي شو روړې باندې هغه غدبو کې کول لاس یې هول ورکلې چې دارل کور راکلې تاسو یې فره هغه شي کوړې فره دې يونايټډ کولې ملي ولي پالاکين شوبيارم رنگ واچ وره شو دې سلام په مشردجو هغه مشري خپل مړ او په کور کې شو و ان الذين اقتلفو یکناقصان ج اختلافی کردین نبی شک کی مینوں پس شک کی دوجنوں دی صلی السلام او نو دوزرہ فوجوں دی صلی السلام صفوا علت دیوازن لیکن تایب ود گمان وما قتلوا يقينا او نوجرد بي اسال السلام ليقيني برفع الله بلکی پر تکون اللہ بل طرف تھا او دی اللہ ضرور حکمت والا و امنا کتابی الا النبی قبل موتی دی کی دو توجہی یارا ہی زمین راجین ایسه علیہ السلام ته وای من ال کتاب او نجی بازار کتابونه الا لو من نبی مگر ایمان بر اودی پدیس علیہ السلام قبل مودیم مخک مر زدنه د ایسه علیہ السلام خبر نمخ کی بازي ال کتاب پدما ایمان اودی کلیه ایسه علیہ السلام را کوشی او دین اسلام بٹولی ودینو گرزی دا بازاري کتاب پاغمان رودي دا ایمان جو متبر شو دمو ته زیاچه موتی کی زمير راجي شي کتاب تا او هي زمير دا عيسال سلام تراجي یا يا نبي السلام تراجي شي يا قران تراجي شي يا الله تراجي شي څو احتمالات مانا بداو کئیم و ایمین آل کتابی نزی باز آل کتابونا ایلا لیومین نبی مگر ایمان براوڑی پایسا سلام السلام پا نبی علیہ السلام پا قرآن قبل موتی مخی دا مرخ پلنا مخی دا مرخ دا جا اہل کتابنا باز اہل کتاب داسی چی مڑبا نئی دا مرخ نمخی با ایمان روڑی کلا؟ کله د غه غړی و قط را شي اوض پوې اوس دغه شوه د دنیا نه پهنا کېږم د وختې به ایمان راړی خود دغه ایمان بیانه متبر ایمان خو اغ متبر دی چې د جوړي او سی بربرې دانه چې کله علامات دمر گوین د ایمان را وړی پا کې ایمان نه قبلږي. نذوتو یعسو یا ہی زمیر فی صلی الله علیه و سلم تا بیا باځاری کتابونه ایمان بروری په دی صلی الله علیه و سلم مخکې د مرد ددنه صلی الله علیه و الامر نه ایمان او پیروړې د ایمان مو ته او دویم دا چې دا مو د دې کې زمیر علی کتاب تر اجازه کې به زمیر کې څلور احتمالات شي نږي باځاری کتابونه مگر ایمان بروری به ہی په صلی الله علیه بیہی بو محمد علی السلام بیہی پاللا بیہی بو پا قران قبل موتیه مخ کی د مرخ پلنا د مرد علامات د ل دوخه او د ایمان بیان لمتبر او یوم ال قیامت یوره د قیامت یس علی السلام په دیوانی شهیدان گوا یس علی السلام بغواشی او نبی علیہ السلام گواؤ مخی د نبی علیہ السلام بارکی چې منگ به قیامت کې تا پدی خلق و بانی پیش کو آیات و یو سلوحتم کې فَقَئِفَ اِذَا جَيْنَا من كُلِّ اُمَّتٍ بَشَهِيدًا وَجِيْنَ بِكَا عَلَىٰهَا اُلَيْ شَهِيدًا وَفِیش او پیش پدی خلق و خلکو فَقَئِفَ حدیث کی را دی یعوذرین نبی علیہ السلام عبداللین مصعود رضی نحوط ہوئی قرآن ہوئی چوارم عبداللین مصعود سیب قرآن شروعکم چی دغا یاد تراغیو جی نبی کعالا حولی شہیدان نفیضائی نو تضرفان دنبی علیہ السلام در کو اخو داروالی نبی علیہ السلام ہوئی مال لا گوا پیش کی اغورو کما کالا خصال سنگ چی سالي سلامين اگسي وځي ما ني سال او كون طالب شهيد ما فیم تفيم فلم ما توفي تني كونتان ترقي عالم الله ژوند هم ما فتوا چمړو ما تا پور تکنم برا بيارته پتنوا ن نبيله سلام پغي بو نه دکو الله يساله سلام باركي وي یکونو آلین شهیدہ پو رضا قیامت شبی صلی اللہ علیہ السلام پڑیبانی گوا سنگوی باکئی اللہ سو پورش دی خلقوں کی اومہ نمات پتاوار پا لما توفیتنی کنتان تر رقیب آلین چیتا پورتا اغسطے بیا کڑا ریونی بیعتنی گابانی بیارتا پتنشی سیکر لی پا بیز ظلمی من اللذین آدو پا ظلم دا کسانو چی ودیانو ارم نالیم <سؤال> حرام کڑیو ما پا دیو تیباتن مزیدار شدونا اوحلت لوم چی حلالو جو درا دیولا چې کم شدونا حلالو نمار پی بن کریو و او دیم اوپسوب دو پا دولو دیو تا اللہ دے کتابنا کسیرا دو یا سود لازمی دے و بیسود دیم ان سبیل اللہ سودن کسیرا نما پھول مطلق شو پسود بندو دو دال دو دالا ده کتاب پسود بندو در او دویم چی صد متعدی شی نو کسیرم بسیپد دو خلقن شی و بیسود دیم پسود بندو دالا ده کتاب نا کسیرن خلقن کسیرن دیر خلق دیر خلق دالا ده کتاب نبندیو ناکار ملافه کلم دو قرآن بندیگی دو قرآن لاسکنرالیم نئی طالبی کهوین و نئی ملایکوین اوبل ہم دو قرآن بندئے ہیں مرد تو پا قرآن صف ہوئی په او ری داؤ کا داؤ کا پا مختلف وشدون من تعلیم مشغول کی دو قرآن بچ کی قرآن بن کی داد ناکار ملاخصت تے پا <تصح>. اخپلون بن نور من کرو او دیم اپسو بدا واسو دیو سود لرا پا قد نوانو حال داریچ من شیو دیم پا اکلیم اموال الناسوں او پسونه خلوی مانو خل کو در په غلطه طریقو د خر کو ماننه په غلطه طریقو وانه بل باذن واذنا او تیار کړه زمونږه لن کاه فرینا د پاره د کافیرون د جونا زابن الیما زاب در جنا کو لاکن راسخون فی لاکن مضبوط په الم کې کوم چې په کې مضبوط تین منهم او ایمان والا یومننا ایمان روڑی پاک کتاب والمومنون او ایمان والا لیکن راسخونا لیکن مضبوط پیلم کی ددیونا والمومنون او مومنان یومنو بما اندل لے ایمان روڑی پاک چې چلالی گرشی یومینو بی ما ایمان روڑی پاگی چرلگلی شیطا تا باگی کتاب او ما انزلیلی من او پاگی چرلگلی شیطا تا والموقیمین سلاطا او قدرون کی دمانزو موقیمین دا مرفوض منصوب دیں مخی ورس مرفوضی او میانسکی دا منصوب را گئی دیکی تفسیر ابو سعود گن ترکیبون لکلی یا خدا منصوب دی بنافع پیر مزمر امدهو المقیمین صلاتا دا جمله موتره دشوا دا متده خبر میانسکی او دیم دا شی زات او شی په ماوند دیلا یو مین نبی ماوند کا ایمان روري په غي چرليږي شیطان او یو مین نبی المقيمين الصلاة چې ملائک ایمان روري په موقيمين زمانو چې ملائک شي په ملائک ایمان روري دریم دا چې دا اته شي په دې کا باندې الهي کا یؤمننا بما اندل لیکا امان رو پاغی چرالگ رشیطاتا او یؤمنون بما اندل ایل المقیم نصولات چه انبیا دی امان رو پاغی چرالگ رشیط و درون کودمان زتا چه انبیا دی صدور رمضان چه دعاتم شی پدی مجروب آن دی پدی من هم کی ور راسخونا پی من هم او ور راسخونا پی علم من المقیم نصولات مضبوط پیلم که دیونا و مضبوط پیلم که دو درون که دمانزرن یادا <تصفح> مرفوضی فا مومنون مانیاتو دی والمومنون اول مقیمون مرفوضی والموتون الزکاة ورکون کے زکاة ایمان رون کی پا اللہ پورت داخرت اولائکا دا کسان اولائکا دا کسان اولائکا دا کسان سنوتیم اجرازیمه واربکو دیولارا اجرلوی دا لیکن راسخونه فیلمی دا ممتداشوه اولائی که دا جمله خبر شو اولائی که ممتداش سنوتیم اجرازیمه دای خبر ممتداشوه خبرونه جمله خبر, خبر دما ما قبل شو دا لسیاتونو دیکی بیان دالی کتابو <تصفح> اس تکیمه دا سورت بیانهی او په temps تتمک مقاسد بیانی صلو اوال در رسالت مسالا اناو حینا علیه کا اکنم وہی کر راتا تھا لیکن وہیم کڑوا نو علیه سلام تا انبیعوتا پاسدا غنا وہیم کڑوا ابراہیم علیہ السلام اسمہیل علیہ سلام عیسیق علیہ سلام یعقوب علیہ سلام اولاد داغی تا عیسی علیہ سلام تا یوب علیہ سلام تا یونوس حیرس علیہ سلام تا حرون علیہ سلام صلیمان علیہ سلام عندما قلت داود عليه السلام لذبور أول وحي خوادم عليه السلام تشيئ نو ندنوح عليه السلام سري ولي تشبه ورکڑا سراد ينحن أن وحي أول آدم عليه السلام تشيئ ديسي ولي هو من قلت تاتا وحي كرلا لك آدم عليه السلام تن وحي كرلا ديسي ولي هو نئي پیغمبر خواهو جواب دا ذکر دنو حلی سلام وکم د پارا تسلی پتا باندې به ابتلا امتحان راضی برداشت کې و سینه باندې تنگه زکه نوح علی سلام تمام و هی کڑوا پا پاغیب تیلا راغلوه پر امتحان راغلوه ما هغه برداشت کړو د دیوژن دنو حلی سلام زکه رد شیر دنو حلی سلام نشورو شیره لکهله رد شرو شروزه سه نرم سه په تلیفون بګراغلی ادهو جن زبور ذکر وکم زګچ به زبور کې اختلاف شو خلکو به کې اختلاف کړو چا مننه و چا نه و تسلی شو چې څنګه موږ داوود علی السلام نه زبور ور کړلې پای کې اختلاف شو داسې په قران کې مخ اختلاف کېږي پروا نه کې و رسولاً دا منصوب دے پن مزمر سرا او اوحینا رسولاً و احمی کروا رسولانو تا قد قصص نام چې بیان کردی منگ دیو پتا من قبل بخا قرآن کی بیان کردی چاگر پنجیش انبیاری مشہور و رسولاً احمی کرد رسولانو تا چنمی دی بیان کردی پتا وکلم الله مُوسَىٰ موسی تکلیما خبر خدای الله د موسی علی السلام سلام تکلیما خبر بخپلا او خبر بیا بیا تکلیما مفول مطلق ده مطلق دو مطلق خبرې پیدا کی یو وصول د فعل فاعل تا او جيم تکرار په مفول کې لکه وسلم تسلیما گردن دې گردن امیشو بیا گردنې دي پخپلا او بیا بیا دلته هم موسی عليه السلام خبرې کړې پخپلا او بیا بیا خبرې کړې د الله سره ورسولان او وې کړې د الله رسولان مبشرینا ذي وركون کې دا نسب دې بنا برمطحا یا بدل له داولنا واوحینا رسولا مبشرینا ذرو ورکون کون کی ذرو ور کون کی اللہ کو نور الناس دره پاراج نشید پار دا فلک پ اللہ منی حجتن بنا بادرسل پس لے ګرو دا بیا د حکمت ذکر کئ کی ارسال رسل دا بیاو لے ګرو کی دا حکمت د چ سو بیا باندې ونوونکی دا ونو چې الله موږ ته ښه بیان نو کړې تم له زارای کئ نو الله ام بی سلام راو لے دا باندې سشې دا باندې غوسشي او ختم شي بکان الله او دی الله ضرور ایک متن والا لیکن الله دا اس راق ذیګر کې کتاب لیکن الله یشه دو گوای کوي پا کتاب شرع دې ګریتا دان خپل دا شادت د الله ذیګر کوه کتاب قران کې څذور قسم شهادت ده یو شہادت پر کتاب دینے قدی مقام کی یو شہادت تے پتوحید لکال امران عطل سم کی فَحِدَ اللَّهُ عَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَالْمَلَيْكَتُ عَوْلِمِ قَائِمِ الْقِسْتِ درِم شہادت تے پرِسَالَت سورہ رات کیوں گو رہی درِسَ الْيَخْطَمِعَاد کیا سورہ رات درِسَ الْيَخْطَمِعَاد کیا الکفء بالله شهیدا بین او و انکو و غره الله دوه زما استاد سمینس کی الله گوا ده بری خو را دریم شادت ته سولورم قیامت باندې یونس او در 15 سمیا کی سورۃ یونس در 15 سم کی وَلَوَنَّا لِكُلِ نَبْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْعَرْضِ لَبْتَذَتْ بِي شهادت زکر کئی پو قُلْ هُوَا قُلْ اِي وَرَبِّئِ إِنَّوُ لَحَقْ دُفَدُوْسَنُ قُلْ اِي وَرَبِّئِ إِنَّوُ لَحَقْ وَيَا قیامت ترشتیہ خسن منی پرم اللہ گوا قیامت ترشتیہ دل تشهادت دا اللہ پہ کتاب الله وی زګوایما په کتاب چیرې دغه شی تا ته انزلو بین می چیرې دغه رجال پسو دې اخبار الی ما ته معلوم دې چې ازما کتاب دې ما ته معلوم دې چې ازما کتاب دې خپل نفس دې علم ثابت کو او دایره شبمته زړه وباندی معتذرا وې چې الله پاک سیпат نشته مون غواړو الله ځان له سیпат د علم ثابت کو کنا د ذیل د سیпат د اللهشتې معتذره چې کم کول کې نا باطل ولې ملائکه تو ملائکه شذون ګواہی کین چې دا الله کتاب ده ملایکوم و چې آو قران د الله کتاب ده الاو <اللعام> مجه دا زما کتاب دی او کفاء بالله شهید او پر الله گو چا الله گو یو کړه نه بس ته کنه چا الله گوې کی چې قران زما کتاب دی نو تور تو جو نه کې خط بازار خد ډیر غسته دي پوسه پوسه باندې ګرځي او دا الله خد نیندې رغسته چې دا تو ګرځي یو دې لادت شپه دې لادت شي کې دې طلب کې دل او خور کې چیل او کې او دا کتاب یې زده کې نه الله هر تکو او کرام ملائکو ګورن بس نه وځه لای کتاب راوالکان بهشکه کتاب شنولی نه وله او لوخ نور کې صداقت نه کتاب ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل لا عاقصا چي کتاب غوري کړ دې او بندي خر داله کتاب نه خدای شي پهتا کې له لو ان الذين ادريا مصرب یعنی قیامت مصرا قیامت روان دي هغه سان چې په کوفر کرلل زړه یې کړ دې لم يكن لله چرنه ده الله چې په فنوږي دیوتا ولا لياهم نسميږي دیوتا الا طريق جهنم مگر لارد جهنم لایكن لارد جهنم الا دیسنمو تسيره عامشي ولا ليادم طريقة نسميت دولت يولا مگر لرد جانم د متصي رشفه او يا مون پتیادا ک اول طریق خاص شي طریق الجنه ولا ليادم طريقة او من خير دولت جنت الا طریق جانم لکن لرد جانم اسلام پر دیشوا موسسنا مسلمینو کی داخل نشو او چې موږ د صحیح مسلم او داخل کې د اخير شي او و همشي او کومه کې طریقانه طریق د جنت شي دامن قديشو ځان لا یو داشو لیا دي هم طریقا په هيت الله د جنت مگر دارد جانم هميشه ويږی که او د ذاكار په الله سان بیا سره قد رسول اخل کو یکن راغله تاسو رسول بالحق دو پادیزار د حق د پهه ک غمبر د د راغلی چې ه خلکو تکارې کې د مولاوم د زیماري ده چې به خلکو حق کاره کوئ دا د زیماري ده که دوانړه ن خپه زیماري سر تو رسلهبلهېې ربی کوم په امین خیر لکوم ایمان را وړ په خیر لم بان را وړ د خیررن خبر د یکون محضو دی آامینو یکوون خیر لکوم ایمان روی بدایمان و ان او کو تا سے انکار کو نو فین للہ یکنن دا اللہ پر قبضہ کیجی آغاز لا تغلو فی دینکم جتھے میں کوئی بقبل دین سعودی معنی کې دوری منصور کې ا لا تب بدعت ما کوئی لا تطجو فی دینکم بدعت ما کوئی خپل دین کې خپل دین کې بدعت مرو واسې جن دین کې بدعت جوړ او غیرا فی دین چې دین کې زیاتې کوئی بدعت کوئی وران دین نه منو ګرات لا تغلوا في دينكم ذات ما کوئی بطل دین کی مزید کی عمراشی ہو جائے گی ولا تقولوا الا الحق او ما يقال مگر صرف ذا حق برا الله باندې حق برا کوئی احترام کوئی درو مجړو یقینا مسیح عیسی از مریم دے وکلی مت او الله مریم چا چول مریم تان دذا الله حکم دے کلیمات اېسلام تکلیم وکوي لانه هغه یو هدایتي مزارې کوي که ما یو هدایتي کلام په اېسلام سلام لار مونږ دی کی زګه څنګه چې په ها کلیم باندې لار <متوسطور> مونږ تعبیر پر سره کوي په کلیم سره کوي وروه منو امر دې الله طرف نه منه روح ته د الله یعنی امر د الله طرف نه زمين د پاره د جزء نه دي او روح من او روح د منه د الله طرف نه لکه روسو جase کی راشي جميعا منه ټول طرف نه دي داري کې داشو واعن رب الله نيمانه ورې پالله پر رسولانه د الله ولا تقولوا سلاسه موي درې موي درې پدلو باندې کوول مکوئ موي تاسو چې آلیا درې درې دا موي چې سلام دې مریم دا الله دې دسم موي ان تو خير لكم من شید شرکنا ان تو خير لكم ظهری منه جوړي ظهری سره انتهو خیر لكم من شيد خير قلنا وللخيرنا من اقول الله کہیں لخيرنا الله خلق بندیسو دا مطلب دی انتهو ان تصیسی من شید دروالینا او د خیرن پیل حضر شو وقصدو خیر لكم قص کے خیر ځانلا توحید ځانلا من شید شرکنا او قص کے توحید ځانلا یکنہ اللہ کا احساس دیو پاک دیو اللہ چشید آغا دا پار نائب خاص دا اللہ دا پار آغا دیو چبرہ دیو خطا افورد دیو اللہ زیمو آر لحسن کے فلمسی اوز درے سلورو مصردی کرکے توحید نفید شریفی متصریف اللہ دے بندگی دا اللہ ہو کئی لحسن او چرے بندګنی ایزال السلام ایکون عبد اللہ, دا اللہ دا کی سیمند دا الله ایزال السلام دا الله دا بندګی نه نفرتن کوي اخوذ الله بنده دې را الله بندګی کوي ول ملائکتو عبد بندګنی ملائک المقربون دې و میسان کی بچی بدو غنا دا اني باسی بندګی دا الله او استکبار او زاین لیو غانو زړه دا پورتو کې زړه دا پتر اخپن نفاهم <سلام> اللذین آمنو پساک آسان چاو ایمان روڑ لے عمل کردے خون پیو پیم و پربور کی دراج دیو او زیاد پکی دیو دراء من فضلی دخفل می ربانے می ربانی دا اللہ صدا دیدار ربی جونوس کی عمراشی اتا پندر سمکی من فضلی دخفل می ربانے فاهم اللذین استن کفواک آسان چپا دیگنل دا بندگی دا اللہ اولی اذیبم عذاب اور گندازاب دردناک نبو میزان لرا بیذال lana بولین موابین وانا نسیر نیم دانی 72 دیور کې قران تا یا یوان ناس خلقو قجاکم یقین راغلی تا صبرہانن دلیل در او اساسونه قران برهان دی دنجات اور اخلاصي دلیل دی وانزلنا الیکم اور الی گلی میں تا اوستا نور مبین رناستارا نور د الله کتاب دی مائده کې عمره شي په دسم کې تغابن اتم آیات کې ونور لذي انزلنا غارنا چې ایمان مارلي کله پیغمبر کوتي واغې شي مائده کې نو پیغمبر ته نور پدې معنا سروي چې نور راول دی دانج بشر نه دی پدې مان سره پیغمبر ته نور نوې لکي چې هغه بشر نه دی په بشر دان نه په بشر حقوق وردا پیغمبر علی سلام ته نور پدې مان سره لکي چې دې سره نور درا وړلې نبی علی سلام نور را وړي رڼا یې را وړلې پدې مان سره په هغه اطلاق نور کې وسما کې ورشي عام الی دین امن وبساګه سان شی معنی ور دی پاللا منګول له ول دو کتاب پس یو ذلیلوم دنه وبګی دیو په مهربانی خپلګی او په دین اوو مهربانی کین په رحمتینو پر رحمت په لګی جنت ته او په دین په مهربانی خپلګی چاګدیداری الہی دی او یا حدیث او په خینو په طرف پر یا سب تو نکا تنویر بصورت صورت اول کې زوافا او سوره مینس کې ذوافق بیانو بيانو سوره اخر کې ذوافق او بيان دي ځکه سوره پنځه خوځه سوره النساء هغه سوره چې پای کې زنانه او د کمزورو خلکو حقوق بیان شي یا سبتونہ کا تبوس کې سانا نو عل الله يفتي فم پتور کې فل کلاله په اړه د میراث کې کلاله مله ولد او والا والدنو نذويشن نفر نو اصول شته نفر این نمرون حلقا که او سڑه حلاق شو لیسه لغو غلدن بچه نو او سڑه لاڑ بچه نشتا کلال ده ولو اختن او زدر خوروا دادی خور نوست مراد عینی اللہ دیدا کنی مخی سرمناپات راگئی مخی ویلو جی سڑه مرشی او داغا کوری نو خور بیش پا گم او چو دیری نو پس سلسکی بشری کی او دلته چې سرمرړ مرشو خورې نو خور بهساالینی ملي او چې ډیرری عکانژ نه کوي نه عک د دوی ژې وي سره دا خغې نه خلاب را هلته جو که چې هلتهې مراد اخ او د نه اخ مور راړي د م راړې خور م راړی رو په غ مثالی یا په درې میسی کې ټول شیک دی. او دلته کې عيني الله دې سګه او بل روي سره مړو شپلا روي کوري پادېشوا فلاني سمات راک ترک نیم داږي دې پر خو دي مړي یو مسره دا و او مړي ميراث لري خو اې لم يكن لا ولا ات كن او دې ذره بچي خزم کور مړو شوا بچي ټول مالوري خزم رشفه کلاله دا میراث دا سری فروری پادشیر، اصول فرونشتان، ناغرور تھا ٹوڑمالوڑی پاین کانا تسن تینک پسکودوا، دا جنکی دوئی، فلاہن سلوسا، فلاہم سلوسان، جو دفار دو دریمی دی، دو دریمی، جنکی، خویان دی پادشیر، خو دو دی، دیو بسالی سلوسان، مما ترقی د هغه نه چې په پوجي مړی وو دوی نو سره سان باندې او ان کان او اخواتان خو خیان نيرونه رور او خور غاڼه باندې نو دا یې لپاره چې اړه وني سانه نه او زنا نه فرشت کریم سو حاضرون سين الکلہ پشان دي سه دو جن کو یو رو بده دو خیان دو برابر لي نو چې یو روري دو خیان دي نه جادات وسلو شي دو به رورو او دوه دو خیانې والي دو خیانو برابر او رواستو ی الله بیایانې الله لکم تاستا ان تللو ان تیللو ما دی الله تزلو چې خطانه ش الله بیان کوي الله تیللو چې خ خطانه شي یا مخافته ان تظلو دری دی نه چې خط به شئ او یا مفول حضر دی یو بین الله ولکم اذالکم بیان الا تا وسط گمری حصہ سو یعارف الحق یو حق زکاو بیل زد ته تبینل اشیاء و بی زدها زد تبینل اشیاء زت سره شیخ غارکی نا الا تا سو گمری بیان جهپ پیجنی چدا گمری دی نزان بچکه بخبران سی وبين الله لكم ان تزلموا رزل عليكم يا عارف الحق بياني الله تاسو ګمریز تاسو او په جن حق او یا ان تزلموا مخافه ان تزلموا يا لله تزلموا نه تاسو شو ما 풀و شو بیان بياني الله تاسا له الله تزلموا چې خطا نشي مقابه تن تزلموا الله بیان دي لګي او اللہ بیان که چیز خلق تانیشن و خلق خود چیز بیان تا کی نکنو؟ اولی که بین ایسوک؟ اولی کنو قرآن لبالوخ سوک پرکی او سوک بیارا قرآن لبالوخ دیر زور واری اولی کنو قرآن لبالوخ چلوار کنو دیر او یو چلوان نمی چلوان ماسکو خینا پوری که نستیم پوښي وګوره قران کار دی وګوره شيطان سره نپري نو قران وایي بيان الله تعاستا ذلال استا سوچ کو بي نهي بيان الله تعاستا يا الله تزلو چې خطا نه شي قران الله دې لبياري چې خطا نه شي يا لي الله تزلو يا مكابتا تزلو کو چې کې فورته نه کړه قران ته کوي نه ګټه خو دیواغ نه الوده فتنه کوي دې قرآن ته کېنی نو او قرآن ته راګرځینو د تاغای بیان ځای په شرکیا تو جذات واقعې والله بکل شین علیم الله دې په ار سما نه پوآ علیم بکل شین الله په